Adik-adik jawatan puasa, surau, datu-datu, datin-datin, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, seperti mana yang disebut oleh Al-Fatil kita telah pun masuk Hari yang ke-15 Kita menyempurnakan ibadah Ramadan Dan kebetulan pada pagi ini Saya teringat kepada satu peristiwa yang besar Yang berlaku di zaman Rasulullah SAW yaitu peristiwa peperangan badar. Di dalam sejarah Islam banyak peristiwa yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Yang memberi gambaran bahawa bulan Ramadan ini merupakan bulan jihad. Bulan kebangkitan Islam dan bulan kemenangan Islam. Peperangan Badar berlaku dalam bulan Ramadan. 16 hari bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Ah hari lagi, satu hari lebih. peperangan Ahzab sebahagian daripadanya. Dalam bulan Ramadan. Pembukaan kota Makkah di dalam bulan Ramadan. Pembukaan Yaman. Pembukaan Andalus Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku di sepanjang zaman yang menandakan umat Islam ini apabila mereka menyambut Ramadan, mereka tidak jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan kita lebih lemah semangat dan kadang-kadang apabila ada urusan-urusan Islam yang besar, banyak kadang-kadang masyarakat muta'akhir ini dia sebut, kita tunggu. Ataupun kita cepat sikit buat dalam bulan syawak Jangan jatuh dalam Ramadan Ramadan ni berat Kita tak makan, kita tak minum Menyebabkan kita ini lebih Alamkul di hal ini yang berlaku Kepada setengah daripada masyarakat kita Bukan semua Mudah-mudahan insyaAllah Kalau kita mengingati sejenak Bagaimana peristiwa berperangan badan yang begitu besar yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peperangan badar yang berlaku pada tahun yang kedua hijrah dua tahun sahaja selepas daripada Rasulullah menegakkan sebuah negara Islam di Madinah Al-Munawwarah dua tahun pemerintahan yang diambil daripada masyarakat jahiliah satu tempuh yang begitu singkat Tempuh yang boleh kita sebut Rasulullah ini Barangkali baru nak buat pilih Suara Masjid baginda pun belum siap lagi ha, Belum siap Kita yang nak canggih ha, Macam kita baiki surau An-Nur Memakan masa Ini zaman kita ada Peralatan canggih Ha, Rasulullah ini buah kata huayu. Masjid baginda pun disebut. Ha, belum siap. Tempat mesyuarat. Boleh kita sebutlah secara umum. Macam tidak ada lagi. Dalam masjid itulah tempat sembahyang, Itulah tempat mesyuarat. Itulah segala aktiviti masyarakat Islam. Tapi boleh kerana Rasulullah ini seorang pemimpin. Yang hebat. Yang mempunyai wa'yun siasi mempunyai pandangan politik yang tajam ketika mana Rasulullah mendapat berita bagaimana Abu Sufyan bersama-sama dengan rombongan perdagangan membawa harta rampasan umat Islam di Makkah al-Mukarramah kerana umat Islam meninggalkan harta ini semata-mata berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang tinggal rumah masyarakat musyrikin di Mekah dia lelong rumah ambil duit ada yang tinggal kebun dia jual kebun ada yang tinggal kuda, punta, barang-barang perniagaan ditinggal di Mekah dirampas apabila mereka merampas harta benar umat Islam ini mereka bawa penandaga ha, buat penerga modal orang Ambil moda orang Islam. Buat peniaga di syar. Ini penuh istiwa. Bila mereka penuh niaga. Maklumlah moda orang. Ha, dia muda. Ha, dia pergi lelong. Macam-macam dia buat. Macam -macam dia buat. Ha, dan mereka ini membawa. Ha, duit yang agak besar. Daripada syar. Menuju ke Makkah Al-Mukarrama. Dan mereka melalui tepi bandar Madinah Al-Munawar. Di mana Rasulullah... ...telah menetap di Madinah ini kurang lebih dua tahun. Tak sampai dua tahun. Duduk di Madinah. Tetapi oleh kerana Rasulullah... ...mempunyai pandangan politik yang tajam ...dan Rasulullah boleh membaca tingkah laku... ...golongan musyrikin. Rasulullah membaca bahawa... ...Abu Sufyan seorang pemimpin yang hebat... ...yang mempunyai... ...daya politik yang begitu licin... ...di Makkah Al-Mukarramah... ...Rasulullah bertanya dalam kepala... ...sebab apa rombongan ini... ...melalui tepi kota suci Madinah al Munawwar? Sebab apa dia lalu? Dia bawa harta orang Islam... ...dia bawa lalu depan hidup. Rasulullah apabila membaca perkara ini. Rasulullah buat andayan... ...sekiranya tidak ada apa-apa sekata maka sudah tentulah dunia akan mengatakan bahawa negara Islam ini dayus. Orang bawa harta dia depan mata, tak kata apa. Dan nescaya masyarakat akan mengatakan umat Islam ini pengecut. Pengecut sebab dalam Islam ini kita mempunyai Syiah kita mempunyai syiar kesatuan yang menggambarkan kita ini ada kekuatan. Kita berpuasa. Difardu oleh Allah dalam satu bulan. Bulan Ramadan, semua umat Islam berpuasa. Bila kita menunaikan sembahyang, kita diminta supaya menunaikan sembahyang secara berjamaah. Bila sebut haya ala salah, semua datang. Ini seruan dalam Islam yang menggambarkan kekuatan bila kita menyempurnakan ibadat Haji. Islam ini ada kekuatan kita berhimpun di satu tempat, berhimpun di satu tempat. Kemudian kita memakai pakaian Ehrat, kita balut tubuh kita, kita buka tangan sebelah kanan. Seluruh ulama mengatakan bahawa kita buka lengan sebelah kanan, ha kita tunjuk body kita nak bagi tahu kepada masyarakat sebab sebelah kiri tak bah. Sebelah kanan kita orang ramai. di Disunah kita buka sebelah orang ramai ini, ha buka body kita, kekuatan kita nak bagi gambaran bahawa Islam jangan main. Islam boleh bertolak ansur, boleh berbincang, boleh mengesuara. Tapi ingat, dalam Islam ada peperangan. Nak berundi, boleh berundi. Tapi sekiranya mereka tidak taat, tidak patuh kepada rundingan, Islam ada jihad. Boleh berperang. Ini yang pernah laku. Nah, sebab itu di sunnah, kita buka sebelah kanan. Tunjuk kita punya body. Islam ini kuat. Islam tidak boleh dijual beli. Umat Islam tidak boleh diperdagangkan. Islam tidak boleh dipermainkan. Ini syiar yang ada dalam agama yang difahami oleh Rasulullah SAW. Maka apabila Rasulullah faham Abu Sufyan ini, dia cuba buat test kualiti. Nak tahu bagaimana sikap Rasulullah, Bagaimana sikap negara Islam. Dan sejauh mana kekuatan negara Islam yang boleh dikumpul dalam tempoh yang singkat. Dua tahun. Dia bawa harta ni lalu ke tepi Rasulullah faham perkara ini. Rasulullah panggil beberapa orang sahabat berbincang. Macam mana kita nak buat. Kepada saudagar yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang bawa harta orang Islam secara sengaja lalu melalui Madinah Al Munawwar. Lalu dicadangkan ha, hasil keputusan musyawarah umat Islam akan menyekat ha, bukan untuk berperang. Bukan untuk berperang. Kerana kalau berperang begitu andaya daripada dunia mengatakan Rasulullah ini kafir. Rasulullah macam-macam orang akan buat andaya. Kerana ini soal percaturan politik di zaman itu. Maka Rasulullah mengisytiharkan bahawa rombongan umat Islam yang datang di tengah-tengah perjalanan antara Syaf ke Makkah al mukarramah untuk mengambil semula hak orang Islam. Nak ambil semula hal tersebut. Nak sekal rombongan ini, kerana rombongan ini tak lama, maka Rasulullah pun keluar tak lama semata-mata nak ambil saja. Itu yang diketahui oleh umum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar apabila mendapat mandat yang padu daripada Muhajirin dan Ansar yang duduk di Madinah Al Munawwarah. Walaupun harta ni harta Muhajirin, tapi Ansar dia keluarkan. Ini semangat yang ada di Madinah. Keluar tunggu tengah jalan. Abu Sufyan dia bawa rombongan ini dia mempunyai ilmu pengetahuan padang pasir yang cukup tinggi ilmu padang pasir bila dia bawa unta dia yang warna merah yang harga dia mahal untanya dia ada radar yang mengalahkan radar mereka Uta ni disebut oleh ulama Syirah Duduk kurang lebih 3km Daripada Madinah Al-Munawarah ha, Bukan dekat, 3km Dia boleh menghidu peluh Orang yang ada di hadapan dia Dan dia boleh Membezakan peluh Kalau peluh orang bekerja Dia bau lah, macam lain Kalau peluh kerana marah ha, Peluh kerana marah Tunggu orang kerana nak berperang Dia peluh dia lain ha, Kita panggil peluh jantan Ha, peluh jantan ha, maka pergerakan hidung unta dia ni berbeza ha, kalau peluh biasa dia bergerak macam lain kalau peluh jantan ini dia bergerak macam lain Abu Sufyan bila dia tengok peluh dalam kepala dia jamari dia yakin Muhammad tunggu di hadapan ha, ini rada mereka tak boleh nak peluh lagi sampai hari ini unta yang Allah buat sebab itu Allah sebut dalam al-Quran afala allazi zurna ilal ibli kaifa kulliqat adakah kamu tidak melihat kepada makhluk yang aku cipta yang nama dia unta bagaimana aku ciptakan dia sekali dia makan kenyang dia boleh merentasi satu benua ini kelebihan unta dia berjalan di Padang Pasir. Kita bawa sekali saja. Daripada Mekah pergi ke Syam. Yang harga dia mahal. Buat balik. Kita tak bawa berjalan 4 tahun, 5 tahun. Kemudian kita nak berjalan selepas daripada 5 tahun. Kita bawa dulu. Dia masih boleh menghidu jalan yang dia lalu. Ini untung. Hebat. Dia hidu. Lalu Abu Sufyan dia tak cerita kepada sesiapa. Ha? Dia tak cerita. Ini kehebatan pemimpin. Sebab itu kita kena faham, kadang-kadang pemimpin pemimpin kita keluarkan kenyataan begini-begini. Kita ni bahasa jenis nak tahu, eh siapa Z. Dan kadang-kadang lebih bijak daripada pemimpin dia pula pula. Macam-macam perkara yang menyebabkan aku cakap kecil berlaku. Ada benda yang boleh diberitahu kepada umum, ada benda yang kena bagi tahu tajuk saja. Sebab itu dalam Islam ni dia ada wala dia ada taat kita kena taat kita kena memberi wala tapi kalau kita tidak ada taat tidak ada soal wala kadang-kadang kita lebih laju daripada kereta lebih laju daripada pemimpin lebih laju Abu Sufyan kita tengok ini dia bukan Islam lagi dia tak bagi tahu sebab kalau bagi tahu banyak kali pengikut dia kelang kabut orang lain ya dia dia tahu, Muhammad ada di hadapan cuma, dia mengaruhkan hutan dia, aruh hutan dia supaya jangan lalu ikut jalan tu dia pusing, dia pergi duduk di badar kerana di badar ada satu wadi, yang ada di sana air yang ada di sana penduduk yang ada sedikit sebanyak bekalan dia pusing kemudian dia tunggu di badar bila sampai di badar dia minta kepada seorang kawan dia, nama dia Tontok Dombom ni Orang yang suka bawa cerita Kalau sejengkal dia tarik senebuk Ini Dombom Tak mati lagi dia kata mati Saya kemarin telefon Dato' Ismail kamu Saya tanya Dalam kubur ni macam mana Ustaz? Dia kata yang pastinya nak cak telefon tak boleh Dia bergurah zaman dulu dia ada. Ha bomba ni. Kalau sedekah dia tarik sempo. Memang dia ni kaki ha tarik cerita. Dia bawa cerita ni ha, yang sedekah jadi sedepa. Tak apa-apa lagi mati dah kata mati. Ini dabba. Orang macam ni ada waktu boleh digunakan. Abu Sufyan dia ambil Ambil dia bagi seekor kuda yang laju. Dia minta pacu pergi ke Mekah al-Mukarram. Bagi tahu kepada penduduk di Mekah supaya mereka datang beramai-ramai. Bawa pemuda-pemuda di Mekah untuk datang beramai-ramai kerana kita akan disekat oleh Rasulullah SAW Kita akan disekat oleh Muhammad itu. Dom Dombom dia boleh dia dia maklumat dia akan disekat dia pecu kuda dia sampai dia mekka tegak nak masuk dulu mekka ni dia ada hasar dia ada afaibuk ha, ha, duduk di luar tembok dia calar muka dia sini. dia calar ini domba ha, kemudian baju dia dia balik dia koyak ha, cari baju dia dia koyak ha, hidung unta dia ni ha, dia kerak sikit dengan ha, dengan pisau ha, keluar darah telinga dia kerak telinga kuda dia gerak. Kemudian dia pas dia pusing pelana. Ha? Kemudian dia masuk di pintu Mekah Al-Mukarramah masuk dalam banda dia duduk berdiri. Ha? Berdiri atas unta, atas kuda, dia berdiri. Orang tengok pelik apa benda. Bila masuk dalam banda dia sebut ya ma'shar Quraisy Al-Latimah, Al-Latimah, Al-Latimah. Wahai sekalian masyarakat Quraisy yang ada di Makkah al-Mukarramah ingat Allah Tima Allah Tima dalam bahasa Arab Jahannam apabila harta kita dirampas oleh Muhammad. Ia jadi satu istilah. Bila sebut Jahannam maknanya pertembungan di antara Islam dengan Jahil, jahil ya. Allah Tima tapi harta kita dirampas oleh Muhammad. Kena rampas tu takut dia tahu gitu. Padahal tak ada apa apa lagi... Abu, Abu Jahal ini terkejut. Terkejut. Lalu Abu Jahal ini mengeluhkan pemuda-pemuda di Mekah. Diberi tawaran. Ini cerita tawar menawar, rasuah. Barang siapa yang boleh mengalahkan Muhammad. Kali ini maka harta akan dikumpul di Mekah Al-Mukarramah dengan banyak, kemudian akan dihabis secara percuma. Sekiranya menang di dalam peperangan ini. Bala tentera ini akan jadi orang yang terbilang kaya. Ha, keluar Allah muda. Yang gagak perkasa keluar semua. Jumlah mereka 950 orang. Ada sirah mengatakan seribu takpulah itu yang paling bahnia 1000 rakaat 50 orang ah ha, mengikutkan dia. Tuah diberi kelengkapan ketenteraan yang lengkap. Ah ha, diberi semua sekali. Ha, kemudian ha, dia beri motivasi macam macam lah. Ha, persiapan siap dengan baju bersih dengan tombak dengan apa kelengkapan ha, semua lengkap. Maka mereka bertolak daripada Makkah al-Mukarramah. Baik. Rasulullah duduk tunggu tengah jalan. Syaidina Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu. Syaidina Umar juga orang yang hebat dengan ilmu pada pasti. Ia berarti pergerakan binatang-binatang yang bergerak termasuk buku. Syaidina Umar berarti ah ha, memang Syaidina Umar, Syaidina Hamzah. Ha, kalau baca dalam buku, dia ada ilmu yang hebat dalam tarikh al-sahra ada sebuah sebuah buku ha, saya suka baca buku-buku ni ha. dia sebut dua orang lanun ni Umar dengan Hamzah ni zaman jahiliah lanun pertama ha, sekali Hamzah lanun lanun ni padang pasir ni dia hanya mengesan tapak kaki orang yang berjalan ha, berjalan di padang pasir ada ada tapak kaki dia ada tapak kaki ada tapak unta dia boleh tengok tapak kaki dan ini bawa duit. Dia boleh kenal. Dia tengok tapak kaki, ah ini ada 2000 dina. Dia kejar 2000. Tangkap confirm 2000 tu. Ini hebat. Hamzah. Sebab tapak kaki ni. Cuba kita berjalan. 20 hari bulan. Gaji tak masuk. Gaji masuk 25 ke. Ha, berjalan 20 hari bulan. Ha, yang yang duit banyak tak apalah orang sini. Duit banyak tak ke. Ha, yang jenis gaji bila sampai ha, tengah minggu. Habis lah. Ha. Ha, masuk 17, 18 ni kira nak berhutang dengan kawan-kawan. Ha. Sampai 20 hari bulan. Ada RM5 dalam poket. RM5 je dalam poket. Isteri suruh beli tu lagi. Beli ni lagi. Beli eh, hipo, hipo, hipo. RM30. Duit ada RM5. Ha, Cukup jalan nak tahu macam mana Ah ha, lembek dia lembek cara berjakoh ni lembek ha? Sayyidina Umar dia boleh kenal tak puas kaki ni tak ada fit cara berjalan macam lain ha, cuba berjalan awak bula ha? ha, sedap kita melebar kalau eh? ha? kita berjakoh pun jantan boleh ha? dia boleh kenal orang ni jalan macam ni banyak mana duit yang dia bawa ini kehebatan Sayyidina Hamzah Ni ilmu padang pasir Ha, lanun di padang bahasa dia hebat. Sayyidina Umar ni, bila dia perhatikan, dia kata, Ya Rasulullah, Abu Sufyan dan rombongan dia tak akan lalu jalan. Dia telah mengesan kita. Dia tak akan lalu jalan. Lalu Rasulullah tanya, mereka melalui jalan mana? Lalu Sayyidina Umar mengisyaratkan bahawa, mereka ini melalui kawasan badan. Dia pergi ikut yang lambada. Bila Sayyidina Umar kata macam tu. Nabi SAW mari satu perasaan. Kalau pergi cari di ibadah. Dia bukan lagi masalah untuk ambil balik harta. Dia akan berperan. Rasulullah nampak. Maka di waktu itu. Rasulullah memanggil semula muhajirin dan angsa. Ha? Yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah nak ambil pandangan orang ramai. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Sebab sikap Nabi Nabi seorang yang berani. Kalau dalam satu peperangan selpah daripada itu. Rasulullah pernah bersumpah. Demi Allah. Rasulullah apabila memakai baju besi. Dia tak akan pecah baju besi. Kecuali selpah daripada menang ataupun mati syair. Yes. Hari ini bukan sebarang tak jangan ingat Rasulullah dia pergi awal sebe, ikut orang buahan. Ha, jangan. Ha, Rasulullah ini warak duduk dekat dia suhu. Dia panglima peperangan yang paling ana duduk dekat dia. Waktu hijrah, dia suruh orang lain pergi semua tu, Termasuk Syedina Umar semua sekali. Tinggal dia dengan Syedina Abu Bakar. Tak berani. Ini seorang tokoh yang hebat. Ha, dia lebih hebat daripada Syedina Umar lagi. Ah, berani Sidina Umar ah, Hijrah ramai-ramai Walaupun dia isyia Rasulullah tinggal dia dua orang Dia dengan Sidina Abu Bakar nah, Ini orang yang lebih berani Maka dia panggil Muhajirin dan Angsa Panggil berbincang Bila Rasulullah tanya golongan Muhajirin Penduduk-penduduk di Madinah yang datang Muhajirin Bangun Miqdad bin Amru Mikdad bin Amru menyatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Indi bima amrak Allah Wallahi La nakulukama Qala banu Israel Limusa Idhahab anta warabbuka Faqatila innahahuna Qaidun walakin Nakul idhahab anta warabbuka Faqatila Inna Ma'akuma muqatilun Wa ayat Rasulullah Pergi Mengikut perantah daripada Allah Demi Allah pada hari ini Kami tidak akan menyebut Sebagaimana Bani Israel menyebut kepada Nabi Musa Wahai Musa pergilah kamu Kami duduk di sini Kami akan tengok perkembangan macam mana Kami duduk di sini Kamu Nabi Musa kamu pergi Hari ini kami akan berkata kepadamu. Wahai Rasulullah. Pergilah kamu. Inna ma'akuma muqatilun. Kami akan bergerak bersama-sama dengan kamu. Kami akan memperjuangkan agama ini. Sehidup semati dengan kamu. Ini daripada muhajir. Nabi kita berpaling kepada angsa. Lalu wakil angsa mengatakan. Aturiduna ya Rasulullah. Kamu nak dengar juga kah daripada kami golongan ansar? Sebab ansar ni bukan harta dia, tapi sekarang bukan tajuk harta dah, tajuk Lalu golongan ansar mengatakan ya Rasulullah, imti ama, lima lima amrak Allah. Wahai Rasulullah, pergilah kamu sebagaimana Allah memerintah kamu. Sekiranya kamu menyeberangi lautan yang luas Rasulullah, kami akan berenang sekali dengan kamu. Orang duduk padang pasir, terajib temu aja. Dia kata, kalau ha, kalau merentasi lauk yang luas, kami akan berenang merentasi bersama dengan kamu, wahai Rasulullah. Dua kumpulan ini padu. Muhajirin dan Angsar padu. Bila padu? Rekah ceritanya Nabi SAW bergerak. ah ha, Bergerak menuju ke Medan Badang wa izghadaw ta min ahli katubawi ul mukminin maqaida sebahagian ulama mengatakan perangku tak apalah ingat wahai mahamat ketika kamu berpagi pagi-pagi mengatu bala tentera kamu Rasulullah itu duduk di badar bila sampai di badar Abu Sufyan dia nak pasti Rasulullah ni mari ataupun tidak di kawasan badar kerana kawasan badannya kalau kita pergi. Kalau pergi ke Mekah sekarang ini cubalah ambil kesempatan pergi berjalan di badan. Dulu jalan lama melalui badan. Sekarang ini jalan baru lepuh raya dia tak lalu ikut badan. Tapi dekat. Tidak jauh mana dengan Madinah. Tak jauh pun jauhkanlah. Dalam kurang lebih 20-30 km, km daripada Madinah al Munawwarah. Rasulullah berjalan kaki dalam bulan Ramadan. Berjalan kaki. Apa ha, panjang cerita lah tengah jalan tu saya tak nak sebut bila sampai di sana masing-masing nak tahu Ah, ha, mereka tak bertemu di antara satu sama lain tak bertemu golongan musyriki pun dia bersembunyi di celah-celah bukit Islam pun berwaspada pergi Abu Sufiah dia nak tahu Rasulullah mari yang temukan dia dia cari Najis Uta bila dia bertemu dia ambil Najis Uta ha, dia picik-picik-picik dia kata, demi Allah Muhammad ada di kawasan Badar Dia boleh tahu Dengan Najis unta Kerana unta yang makan uh, Unta daripada Madinah Al-Munawwarah Dia makan biji tamah ha, Di Bekoh ni tak ada tamah mana Di Madinah, tamah-tamah uh, yang buruk diberi makanan uh, Untuk dijadikan makanan kepada unta Bila dia makan tama Dia ada kesan-kesan biji tama. Uh, biji tama yang terah tu ada kesannya walaupun dia acu ada kesat ha, dia pici-pici dia kata Muhammad ada di sini mesti sebab unta daripada Madinah Al-Munawarah tak akan mari saja-saja kepada ha, ini ilmu padang pasir Rasulullah oleh kerana pada tentera ada 313 orang sekiranya datang pada tentera daripada Muka Rasulullah nak tahu berapa orang jumlah rombongan Rasulullah tahu lebih kurang Angka mereka puluhan saja. Tapi kalau mari daripada bekas, Sudah tentu ramai. Rasulullah nak tahu berapa Rasulullah minta kepada Sayyidina Umar, Supaya Sayyidina Umar ini menjadi jasus. Menjadi HB. Pergi cek. Cek. Melalui ilmu masing-masing lah. Nak tahu berapa jumlah mereka. Waktu malam, Sayyidina Umar menangkap seorang budak. Budak ni. Dia ambil air kemudian dia pergi jual kepada Abu Sufyan. Dia ambil air, ambil air daripada wadi, daripada telaga dia pergi jual. Saidina Umar datang. Nah, bawa mari ke khemah Rasulullah duduk sembahyang dalam dia. Lalu Saidina Umar dia tanya budak ni tepi Rasulullah sembahyang. Saidina Umar tanya, "Mau ni ambil air buat ke jual mana?" Kata budak ni, "Aku jual kepada satu rombongan yang mari daripada bekoh yang ramai terdiri daripada orang muda-muda. Orang yang gagal, aku jual kepada mereka. Satu riwayat kata, Sri Naumah ni... Ha? Dia terpeleng ke wana budak ni. Ha, jepik klinga ke terpeleng ke. Ha, dia terpeleng sikit. Dia kata, kamu cakap benar. Kamu ni berbahu. Rasulullah ni suwayat. Lalu budak kata, dia... Aku tak, tak bawa ha? air ni kepada... Pemudai, aku bawa, -bawa balik kumahku. Maka Sayyidina Umar pun senyap. Ha, senyap. Dia pun tak terpelik muda. Rasulullah bagi salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, Ya Umar. Ketika kanak-kanak ini bercakap benar, kamu pukul dia. Ketika dia berbohong, kamu tak pukul Kata Rasulullah, memang benar budak ni dia bawa air pergi kepada pemuda. Memang benar. Tak ada Rasulullah dengan kepimpinan dia yang hebat. Dia tanya budak ni. Berapa jumlah mereka? Budak ni sebuah adat duhum kasir. Bilangan dia ramai. Aku tak tahu berapa. Ramai. Baik. Rasulullah tengok hebat. Spontan. Kam yadbahuna yauban kata Rasulullah. Mereka ini sembelih kambing dia berapa ekor sekali? Jawab kanak-kanak ini, yauman tis'a wa yauman ashra. Kadang-kadang 9 ekor, kadang-kadang 10 -kadang ekor. Ha, dalam masa satu hari. Sekali dia sembelih sekali dia makan, kadang-kadang 9 -kadang ekor, kadang-kadang 10 -kadang ekor. Rasulullah mengata wallahi adaduhum ma baina tis'a wa alf. Demi Allah, bilangan mereka antara 900 orang sehingga 1000. Kata Rasulullah, tepat 950 orang. Antara 900 hingga 1000. 950. Maka Rasulullah tahu bahawa jumlah musuh ini jauh lebih besar. Berbanding dengan Islam. Dan confirm jumlah ini mari daripada Mekah al-Mekah. Bila mari daripada Mekah, mereka bersiap sedia untuk berputar. Rasulullah dalam riwayatnya, Ada riwayat kata dua oh, bilah saja. 313 orang yang lain ha, guna pelepoh tamah ada yang pelepoh tamah pun tak ada ha, pakai ambil pasir nak pekul biar masuk dalam mata ha, nak ruang macam mana ha, menyebabkan Rasulullah ini seorang manusia macam kita ada perasaan dan perasaan yang paling dirasai oleh Rasulullah sekiranya bala tentera Islam ini kalau apa akan jadi dengan Islam itu yang Rasulullah bimbang apa yang akan jadi Entah saya berani sebut... Kalau Islam kalah di dalam peperangan badar Mereka berjaya bunuh... Awil ni... surau Al-Nur ni tak ada. Confirm. Saya pun tak jadi Islam. Semua kita ni tak jadi Islam. Kalau kalah di dalam peperangan badar Ini kesan yang besar kepada Islam. Besar kesan kepada Islam ini Menyebabkan... Pendekatan yang Rasulullah ambil... Yang kita kena belajar. Rasulullah dia tak minta... Sahabat bila sampai... Ha, di waktu malam ha, Hidup esok nafran ya. Rasulullah kata hidupkan malam Berbeza caranya Hidupkan malam Mereka bangun ha, Waktu malam itu mereka tak tidur Bukan baru mereka tak tidur Sujud dan rokun kepada Allah Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara Pendekatan yang diambil dengan Allah Kerana mereka faham bahawa Kemenangan milik Allah secara mutlak Bukan milik manusia Allah boleh bagi ha, kepada sesiapa yang Dia kenaki, macam kita baca dalam diri, Bila Allah memalikal mulk tu til mulk amantasha watanzil mulk kami mantasha watanzu mantasha sehingga kepada kita kerajaan ini kuasa ini milik Allah secara mutlak. Allah boleh bagi kepada siapa yang Dia kenaki, Allah boleh tarik daripada siapa yang Dia kenaki, Allah boleh mulia siapa yang Dia kenaki, Allah boleh hina siapa yang Dia kenaki. Rasulullah buat pendekatan dengan Allah Kerana Kita ada kekuatan kita harap kepada Allah Mereka tidak ada pengharapan kepada Allah Mereka tak ada benda ini Bala Islam ini buat perhubungan dengan Allah Rasulullah bila dia faham Nasib masa depan Islam Ini bukan kecil Masa depan macam saya sebut, kalau kalah, kita tak akan beriman dengan Allah. Sakit. Kalau kalah, peperangan badan. Rasulullah tahu benda ini. Sebab itu dalam sejarah Nabi SAW. Bila duduk di tengah malam, hampir dengan suhu. Hampir dengan suhu. Nabi kita mengangkat tangan, naik ke langit. Mukanya menghadap ke arah langit. Ha, ini yang Imam Syafi'i Dia sebut Dalam kaedah doa Kita ada tiga kaifiyah Dalam syafi'i Tiga cara Yang pertama kita menanda tangan Dengan cara kita merampakkan tangan Letak di aras muka ha, Macam ni Kita berdoa kepada Allah Ini ada Tidak wajib Ini sunnah ha, Mengadap ke arah ha, Muka kita Yang kedua Iaitulah kita buka tangan kita Searas dengan bahu Buka-buka ha, macam tu Dah Nanti bahu ketiak. Tak macam ni. asa aras dengan bahu kita. Kata Al-Imam Syafiq. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga. Bila kita. Fis syidda. Kita ada masalah yang terlalu besar. Kita nak pikul tak mampu. Kita nak minta kepada Allah. Disunatkan kita. Angkat tangan kita ke langit. Dan muka kita tengok ke langit. Kita memohon dengan Allah. Itu tiga kali. Pria. Di dalam mazhab Syafiq. Hok ha, tukar atas ruk orang ni bida'ah tak sebut bida'ah ha. minta do'ah tukar atas ruk minta apa nak masuk syurga subhanallah nak masuk syurga ya Allah ampuhkanlah dosa ya Allah dulu dia minum aku buci minum aku minta supaya Allah ampun dosa minum aku tak tanya atas ruk ru. Al alamak atas ruk tu letak bila Allah nak kima do'ah Rasulullah pernah berdoa, dia angkat tangan ke langit, bagi tahu kepada Allah, Allahumma intahlik hadihil asabati, lam tu'bad ba'dal yaumi abada. Wahai Allah, sekiranya kamu hancurkan bala tentera badar ini, ya Allah, tidak akan ada manusia yang sujud kepadamu, di atas muka bumi ini selama-lamanya. Ini doa daripada Rasulullah, Baginda menangis. Menangis. Kerana inilah yang menjadi tajuk yang paling besar bagi Rasulullah. Kalau mati syahid, tak ada masalah. Baginda masuk syurga Allah. Tapi dia fikir umat dia. Sebab itu, di akhir hayat Rasulullah, kalimah yang keluar daripada mulut dia. Ummati, ummati, ummati. Ummat aku, ummat aku, ummat aku. Ini soal yang besar. Kalau kalah peperangan bade ini, tidak ada manusia yang akan sujud kepada Allah. Ya Allah, Allah menugukkan para malaikat. Ha? kerana doa daripada Rasulullah ini mustajab. La istabeyinahu wabeyinallahi hijab. Tidak ada perantaraan, tidak ada hijab antara Rasulullah dengan Allah. Sebab Rasulullah habibullah, kekasih Allah. Orang yang paling rapat dengan Allah. Minta dengan Allah begitu tahu kepada Allah. Allah menurunkan malaikat. Malaikat turun dalam ayah yang banyak. Saya ringkaskan. Hujan pun turun di sebelah orang Islam. Turun hujan. Padang pasir dia jadi kemah. Kemah. Sebelah musyrikin tak hujan. Menyebabkan padang pasir ni jeluh. Malaikat turun. Segena berbakar menghampiri Rasulullah kafa ya Rasulullah kada Allahu qawlak cukup wahai Rasulullah cukup, Allah telah dengar rintihanmu wahai Rasulullah Allah telah dengar, cukup kerana Rasulullah minta tak berhenti-henti dengan Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah bagi pertolongan ke macam mana Allah urus kalau Rasulullah balik, Islam akan dihina Rasulullah boleh tinggal balik Islam akan dihina, macam-macam Rasulullah terpaksa baru depan. Bila mari waktu subuh macam ni, Rasulullah mula nampak bala tentera musyrikin ini keluar daripada celah-celah bukit. Ha, di bukit sana mereka keluar. Rasulullah tengok jumlah mereka ramai. Wa ha? zulzilu zilzalan shadida. Bagaimana umat Islam dikoncang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi goncangan ini diatasi oleh iman. Dalam peperangan badan. Iman mereka sempurna. Mereka tidak takut kepada jumlah yang ramai yang dimiliki oleh musuh. Dan Allah menurunkan para malaikat di sebelah bala tentera Muslimin, Mereka juga melihat bala tentera Islam ini lebih ramai daripada mereka. Dia <tuh>. tengok ramai. Menyebabkan kelam kabut masing-masing fikir soal politik. Kalau mereka lari, dunia akan mengatakan mereka kalau teruk menyebabkan masing-masing. Bakar -masing, ha? serok, bakar bersembur. Malaikat datang bagi tahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulan bin fulan di kalangan musyrikin dia akan mati sini. Orang ni mati sini. Nama si anu bin anu mati di sini, di sini." Ini dalam mukadimah peperangan Badar. Rasulullah bagi tahu kepada sahabat. Menyebabkan sahabat-sahabat ni yakin. Ha? Ini detik dekat dengan peperangan kita kena ingat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam apa jua keadaan, bila dia uji kita, dia uji. Tapi Allah tak akan pahala. Ini kita kena ingat. Kita berniaga ke kita buat apa semua sekali. Kadang-kadang diuji oleh Allah sampai ke dinding. Tapi Allah tak biarkan. Ada satu masa Allah akan bagi peluang yang luar kepada kita. Cuma dia nak test kita bagaimana tahap kesabaran yang kita miliki. Ini kena ingat. Jangan kita toboga-boga. Jangan kita mudah putus asa. Diuji. Kadang-kadang keluarga kita diuji oleh Allah. Sabar. Ada tahap Allah Subhanahu wa taala akan bagi rikin makhraja. Bila kita tersempit, akan ada jalan yang luas dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaedah peraturan dalam hidup kita. Sebab itu kita kena sabar. Rasulullah bila berdepan di saat ini Allah buka makraj. Tubuh malaikat. Siapa jangka tubuh malaikat menjadi bala tentera. Ha, malaikat jadi bala tentera bagi pada sorang ya. Ha, malaikat dalam ayat al-Quran wa ja'al al kata dakkata dakkata wahida. Malaikat ni dia boleh ambil bumi tak sebelah tangan. Bumi tak sebelah tangan. Ambil matahari tak sebelah tangan. Dia lagu tum berlaku kiamat. Besamaan tanya malaikat dia sapuh gitu ya. Kalau F.A.R.U. Eh, tu. Ha, sapau dia mungkin. Dia boleh sapuh gitu Tangan ya. Tangga malaikat. Datang turun. Diturunkan oleh Allah. Bersama dengan balai tentera Islam. Maka di waktu itu berlakulah permulaan peperangan. Bila berlaku permulaan peperangan. Sahabat dia ingat. Apa yang disebut Rasulullah. Sianun bezi mati di sini, besi bersiangu mati di sini, maka pergerakan itu seperti mana yang ditunjuk oleh Rasulullah. Dia mari suruh dan dia buku suruh. Mati sini-sini. Sahabat bertambah yakin kepada Allah bertambah yakin. Tengok jalan keluar yang Allah tunjuk. Sehingga umat Islam mencapai satu kejayaan yang besar di dalam peperangan badar yang kita kena ingat, mengapa mereka berjaya, yang pertama kerana mereka ada perhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mantap, yang tidak boleh dipertikai oleh manusia. hubungan dengan Allah apa saja urusan kita di dunia kalau kita mantapkan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah kita akan berjaya kita nak benterah jenayah, kalau mantap dengan Allah berjaya ini jaga nak benterah jenayah dia semayang bodoh. Nak bantarah rasyuah semayang bodoh. Tapi hubungan kalau dimantapkan dengan Allah, rakyat kalau dimantapkan dengan Allah, insyaAllah seribu satu macam masalah yang berlaku dalam negara kita ini boleh diselesaikan. Mantapkan dengan Allah. Nak mantap dengan Allah bukan satu perkara yang susah sangat kalau dalam konteks kerajaan buat satu nauna sebagai contoh saya sebut satu nauna tadi keluarga mana-mana jabatan wajib sembahyang lima waktu berjamah wajib ada setengah jam wajib mesti kena dengar tazkirah peringatan peringatan cuba kita bayangkan di sekolah ada sembahyang, ha? ada sembahyang lima waktu ada tazkirah di sekolah menengah, di sekolah Arab semua sekali selentok jadi satu perundangan dalam negara pasal lapu, motosika, siang hari pun boleh buat unang-unang takkan semayang jemaah tak boleh nak buat unang-unang kenaikan pangkat bergantung kepada kekuatan manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala macam mana siji semayang jemaah dia eh campur ke Ya eh, tolong beri mandat kepada imam, baru power sikit tu imam boleh mengeluarkan siji pengiktirafan orang ni macam mana tahap semayang jemaah dia semua jemuk orang dia ok. Ok. Boleh sambung ketua boleh negara. Ketua boleh negara minta nak sambung. Tengok. ah, semua jemuk orang ni out je. Si tolong. Tak boleh tak boleh. Tak boleh sambung tak boleh. Makan hebat. Imam pun hebat. syi'ah Islam pun ada. Ini tak pakai sapu begitu je. Ya. Nampak korang ni ok jalan. Jalan. Mana boleh jenayah semakin hari akan jadi semakin teruk. Tapi kaedah Islam kita dengar Itu disuduh hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua disuduh pengorbanan Pengorbanan para sahabat Yang kita kena sayang Bila sebut para sahabat kita kena Kena budi lebih daripada dua ibu bapa kita sebab kalau mereka ini tidak berjuang secara bersungguh-sungguh. Mereka tidak tunjuk pengorbanan mereka yang hebat. Dengan agama. Sekali lagi saya ulang. Surah Allah ni tak ada. Saya pun tak jadi Islam. Saya yakin. Tak jadi Islam kita ni. Kalau mereka tidak tunjuk pengorbanan yang besar. Pengorbanan mereka. Mereka sanggup gadai. Nyawa mereka. Berapa kali di medan peperangan. Badannya. Badannya. Ahzabnya, Uhudnya, Zathur Rekahnya, Hunaynya. Macam-macam. Ha? Pengorbanan yang ditunjuk oleh mereka. Ha? Bukan sekadar pengorbanan masa. Bukan sekadar pengorbanan harta benda. Mereka gagal nyawa mereka. Jiwa raka mereka. Ini yang ditunjuk oleh para sahabat. Yang kita kenal rasa kasih sayang. Bila sebut Rasulullah sahabat. Lebih daripada dua ibu bapa kita. Sampai ke tahap itu. Sebab itu, saya sebut dua tiga perkara ini. Dan saya tidak nak panjangkan lagi benda tazkirah pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita ambillah intipati yang ada dalam peristiwa badar yang berlaku pada tujuh belah Ramadan. Hari ini kita duduk lima belas. Dua lagi. tadi. Ramadhan. Maknanya bila kita sampai tujuh belah, kita hayati. Hari inilah yang berlakunya peperangan badan yang besar pengorbanan yang ditunjuk oleh sahabat bagaimana hubungan mereka dengan Allah bagaimana pertolongan daripada Allah kita hayati lusa. sebab itu saya sebut sepintas lalu mudah-mudahan insya-Allah walaupun saudara dan sedari telah pun dengar peperangan ini mudah-mudahan wa zakir fa inna zikra tawfa al mukminin saya yakin semua kita telah dengar khutbah ini. Tapi mudah-mudahan insya-Allah peringatan balid memberi manfaat kepada kita orang mukmin insya-Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimah rahimakumullah, saya rasa sekadar itu saja dan seperti mana biasa saya nak bagi tahu nya masjid saya bina tak sia lagi. Sebab apa lama sia karena kena sedaraga, sedaraga tak wui banyak. Jadi hari ini saya nak Merayu sekali lagi sumbangan bantuan Daripada Hadirin dan Hadirah Pembangunan ni telah jalan Tingkat 1 tu ada naik ada menelah belanja Lebih daripada RM600,000 InsyaAllah Cuma belanja tu dia Tinggi lah Tinggi sikit 3 juta Tapi rendah sikit pada Ayah Pay lah Ayah Pay 7 juta 7 juta Dia ni tak puasa Ha, puasa pun tidak Apa pun tidak Semayang pun tidak Menghalalkan pelacuran Macam-macam ha, perkara Tapi dia ada istimewa Pungut punggu Satu minggu lima juta Satu minggu Buang ha, duit, Dia dapat collect Five million Alam dia pakai ayat mana Saya kalau boleh guna Ayat ni ajak nak guna juga Tapi kita Cari tak jumpa cara mana dia buat, 5 ha, juta dia dapat, satu-satu sembilan -satu, ha, tanah adalah bandar Kuala Lumpur ha, dihadiah begitu saja ha, dicual, ha, sehingga sekejap saja dia, tak sampai sebulan 7 juta cukup, dia buat semua sekali, ha, kemudian dia arah roboh kaktunya, dan boleh dipercayai sumber, arah roboh kemudian bayar ke belakang 10 juta pulang bila nak selesai masalah nak tangkap tak tangkap siapa hari ni dia minum air dan kopi ada kalau semua saya tangkap dua hari saya boleh tangkap itu saja jadi insyaAllah saya juga mengharapkan sumbangan daripada ikhwah wal wal'ahawak muslimin dan muslimat daripada an-nur ni yang poket tebal belakang ni saya tengok muka saya ni lebih kurang dengan saya di rumah juga nampak ni <laughs> Nampak ni insyaAllah Jadi mudah-mudahan insyaAllah Dengan sumbangan ini akan mempercepatkan Pembinaan komplek Masjid Komplek pendidikan Islam Di Besut Cengganu dan kita akan dapat Sebarkan ilmu ini Kepada generasi yang Aa, sedia ada dan akan datang aa, Dengan lebih cepat dan inilah aa, Di antara pengorbanan Yang seharusnya kita tunjuk aa, Kalau sahabat dia bagi jiwa raga aa, Kita ini berapa kali berat aa, Cuma kita gunalah aa, tersempatan ramadan yang ada Mudah-mudahan ramadan Allah akan Bagi rezeki aa, tambah kepada kita Dan Allah berjanji Membana baitan min buyu tillah Banallahulahu baitan fil jannah sesiapa yang membina masjid Allah di atas muka bumi Allah akan bina sebuah mahligai dalam syurga ini janji daripada Allah mana-mana ha? siapa saja yang pengutuma ha? bagilah ha, kerjasama ha, mudah-mudahan insya-Allah ha, harta kita akan menjadi bekalan kepada kita selepas daripada kita mati jazakumullahu khairan jazak kepada hadirin dan hadirat si jiwa ha, wakaf pun itu ha, akan akan tujuh. Sampai yang nak berwakal Yang nak bagi zakat Dan sebagainya saya amat-amat Amat-amat mengharapkan Mudah-mudahan Pembinaan ini berjalan lancar Dan saya pun tidak malu Kepada kumpulan Yopin Sebab dia buat ni direct Sekejap dia buat oh. Batu marma pun diimport daripada Itali Bukan main Bukan main hebat Jadi kalau kita buat Sekar Buat tersekar Allah Terasa malu juga Insya Allah. Tuk guru pun bertemu dengan saya tak ada soalan lain. Ha, Tuk tu guru ni Azik dia jadi penaung. Ha, ah kepada dekat komplek ni. Ha, berjumpa dengan saya. Ha, macam mana si Adek? Ah tu ayah <gulah> dia si Adek tu. Dia suruh saya bukan dia panggil, saya bukan semua, kata nak siap buat balak tak dulu lagi. Saya ha, kata buat bagaimana? Ah dia senyum. Saya kata balak <gulah> dan saya pun tidak berminat sangat. Ah ha, ha, macam-macam sebab balak ni kalau buat ke dia jadi batu. <ketajan> jadi saya positif euh, tidak berminat jadi sekadar itulah ah, insyaallah mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah er, ribuan terima kasih diucapkan kepada semua dan apa yang terkasar bahasa saya pohon banyak-banyak kemaafan apa yang baik ianya daripada Allah Subhanahu wa taala aqul qawli hadza wa astagfirullah li wa warahmatullahi wabarakatuh wa alhamdulillah